Але це все про Захід. А як воно в нас, на українських теренах? Якщо взяти до уваги традиційний підхід українських перекладачів до оригіналу, то, зважаючи на сказане вище, складається враження, ніби всі вони є затятими феміністами, для яких вірність жінки чоловікові не є засадничою. Головне, щоб вона була гарною і цікавою в його очах. Українські перекладачі, як зрештою і російські, традиційно прагнуть зберігати і літеру, і дух оригіналу. Римовані вірші завжди перекладаються з дотриманням Рим. Прозу також перекладають творчо. Ретельно підшукуються відповідні фразеологізми та ідіоми. Текст оригіналу в результаті тлумачення часом трансформується такою мірою, що йдеться про переклад не на рівні фрази, а на рівні абзацу. Але така перекладацька настанова випливає аж ніяк не з поваги чоловіка до жінки і не з пошани до жіночої творчої особистості в Україні. Просто бінарну опозицію, оригінал, перекладна версія в українському перекладознавстві не зіставляють із опозицією чоловік-жінка. Високу якість української та російської перекладацької школи хтось пояснює тоталітаризмом. Мовляв, митці не мали змоги писати власні твори, от і вкладали свою творчу енергію у переклади світової літератури. Ну, щоб не славословити і не вдаватися до словоблуддя на догоду владі перекладали так натхненно, як писали своє, зашивровуючи у перекладенні рядки натяки на тоталітарну добу. А в Україні переклад виконував ще й націєтворчу роль, збагачуючи рідну мову, підносячи її до висот світової культури. Хоча Перекладацька праця у Зросійщині, підсоветській Україні і була творчою, але крім того, вона була ще й пристойно оплачуваною. А отже, жінок до неї намагалися не підпускати. Пробивалися одиниці. Хто справлявся краще зі створенням українських версій, чужоземних текстів. Гадаю, стать значення не мала. Важили індивідуальні здібності. Чи мали б автор оригіналу і перекладач бути однієї статі? З індивідуального досвіду можу сказати, що перекладаючи значний масив французьких сонетів 16-17 століття, чоловіків із їхніми соціально-філософськими рефлексіями перекладати було не менш цікаво, ніж статево стурбовану Луїзу Лабе, яка, одначе, не соромилася поривань своєї плоті, палко оспівуючи той стан. Звичайно ж, Усі сонети, як і велить слов'янська перекладацька традиція, було відтворено по-українськи як сонети з усіма необхідними атрибутами. У вигляді, де треба рівнозвучних рим у катренах, а де треба відмінних у терцетах. Мені й досі шкода, що та натхненна праця, яка очищає кров, підтримує відсутність зайвої ваги та дає сили опиратися паскудствам цього світу, втратили для мене свою мотивацію. Але свого часу плоди перекладацького натхнення винагородилися несподівано щедро. Французька премія за невеличку антологію французького сонета – викликала розгубленість і обурення в середовищі перекладачів націєтворців, які нажили на перекладах французьких текстів не один Геморой. Найбільше обурювало те, що не було чим обуритись. Адже всі сонети було перекладено не тільки з дотриманням правил сонетарства, а й без будь-якої транстексуалізації, себто без виходу за рамки української цнотливої традиції. Вони чекали довго. Деякі, не дочекавшись, пішли з життя.